Posar música que va amb un superpersonatge que tenim de convidada. Perquè és la seva colla, és la colla de la que ella va crear, un bon dia des que parlarem ara amb la Carmen Tur, bon dia i a la Nora Bona. Eh, Bon dia, gràcies, gràcies Com estem? Bé, com sempre, posant un poquet de caloreta i descansant d'ahir un poquet Ja, ja, ja, va ser un dia intens, no? Bé, va ser un dia polit perquè el matí i sempre en s'acollen amb a les 10 a la missa que fan a la catedral des de fa molts anys i llavors ens van treballar a la regència reina de Cascerres, a ballar amb els nostres majors, i clar, és doncs, un dia, doncs, sí, que, que, és, que és cansat, però un dia agraït. Anna Carmen Tur ha compaginat molt, moltes coses, s'ha fet moltes coses en la vida i seguirà fent, perquè ella seguirà donant guerra i seguirà donant que fer i que dir, i s'ha dedicat a la docència, ara ja està jubilada, però ella seguirà, com, com dèiem, treballant per, per lo nostre. Lo nostre són moltes coses i lo nostre eh, ha costat molt arrencar-ho, però, però a si mateix eh, s'ha fet el que es volia, que era tenir identitat pròpia. Carmen, quan, quan va començar tot això, tot aquest neguit per, per aconseguir el que no es tenia i ara es té? Eh, Bé, bueno, això és a base de paciència... Eh, i molt molt d'esforç i, i sobretot estimant molt. Si no s'estima, no es pot fer res de tot això. Eh? Si ho fas per, un, per, un, per tenir una compensació, pues, eh, moltes vegades el que tens és una decepció, de veritat. Això es fa, pues, mira't, pues, avui et venen per buscar-te per una cosa i demà venen a pescar-te per altra. i l'altre dia no et venen a buscar i tu te n'hi vas... I, i bé, i vas implicant en una cosa i en una cosa i una altra i llavors ja, ja, ja no el pots deixar-ho perquè ho tens tot encarrilat i no tens res acabat. I això és el que em passa jo, que ja moltes coses i tenia moltes coses encarrilades, algunes els acabat i d'altres no els he acabat, i t'he no hagut de fer, com ja sabeu, un any, un any sabàtic forçós. Però bé, bueno, ara espereix que ens tenim que tornar a posar les piles i aconseguir pues, el que volem aconseguir d immediat, que tothom sàpia ja el que és així, sí, jo crec que tothom ho sàpia. Ja. Exactament, i per això eh, els mèrits es van aconseguint poquet a poquet, eh, dia a dia, any rere any, i per això ha arribat la medalla d'or, aquest reconeixement eh, per part de l'Ajuntament d'Eivissa, a tota la feina que has estat fent durant tots aquests anys. Penso que sí, perquè això no és, això no és cosa d'un dia, perquè si vols tirar tots els pardals, i es rigueix una escopetada, l'únic que pot ser és que s'escapin tots i no en gafis cap. <laughs> tens, que anar, tens que anar a un i apuntar bé i, i disparar-li. Quan tens un, eh, és una mala comparació, perquè d'animals tampoc no s'entenen que m'agrada així, així com així, però llavors anar, anar un darrere s'altre una cosa de darrere s'altre. I tenim que fer una cosa de darrere altra. i jo penso que si tots eh, volem, pues, lògicament podem, això no no, no cap cosa que m'usotombi. Si es poble vol una cosa, es poble tindrà aquella cosa. El que quan anem dividits, un vol això i l'altre vol allò, no? Exacte. Bé, Ana Carmen Tur, qui no la coneix? Tothom sap que té un sentit de l'humor a flor de pell, o sigui que hem rigut amb Anna Carmen Tur, hem treballat, hem discutit, ens hem, hem, hem trobat en bons moments, en moments més dolents, però sempre... Hi estat. L'altre dia m'estava mirant, has trobat un repte eh, de, del nostre camp sí. a Santa Llaturis. No fa anys, eh? no. no. Fa anys i hi havia gent pues, que, que encara és, però gent que, que ja no és. Sí. I pensava, mira quins temps eren aquells, eh? Però bueno... Eh, també tens un bon temps d'aquests nunca, el tiempo passat fou mejor això, bueno, ¿això de pena. Sí, no, no, però jo tinc molt bons records molt bons records d'aquella època i, i tant és així que el nostre camp, jo ho puc dir ho puc dir ben clar ben ras i amb molt d'orgull que el nostre camp tornarà perquè també he tingut que fer una, una aturada Sí. Com, com has dit tu has tingut que fer, però, però, un... fer una aturada de cavall i ara una arrencada d'asa no, eh? no, no, no. <ríe> no no, no, no, arrencada de potro de, de, de cavall jove que, jo que fa 10, deu fer quasi 3 anys que m'he retirat que sí. m'he jubilat Sí. Però no has retirat, eh? No, no, no, no, que va, que va, si estàs, si estàs eh, com, com cobrant, un tro. Com cobrant, que de retirar-les, eh? No, no, no, no, no, no, no, no. Perquè es, es va descrear el grup de, de sa bodega eh, en quin any? Jo ja n'hi en record, perquè han passat diferents generacions. Sí, primer van començar amb en Toni Llucià i la seva dona Carmen, a aquells eren uns grans balladors, encara ho són uns grans, no? Eren són uns grans balladors, sí, sí, seu sí. fils també ho són, balladors, seu net. I van començar amb teixit rodes quan jo estava per de mestre com una activitat pues, també des dissabtes a veure que els al·lors venguessin, per allà s'entretenguessin. Bueno, bo, bo, va ser que va sortir un grup, un grup que, en, que encara que encara està amb actiu. Jo em cap a Vila i, clar, des de la de botega em van demanar a si voldria fer algunes classes. I bé, també vaig dir que sí, no sé dir que no, això és el mal meu. I van començar, i aquella en deu fer, doncs, mira, de l'any 83 i que en deu fer a 26. Vull mm. dir que les coses duren, duren com les piles d'uracel, eh? Dura i dura. <laughs> dura i dura. Sí, perquè l'any passat es va celebrar el 25è aniversari de la bodega. Bé, no vam poder fer gaires coses perquè et dic que el cap el mes de maig llavors se'm va acabar un poc gasolina, mm. i, i en, de gasolina i hi haurà després 26 o 25, però bé eh, tot, tot es pot anar fent a poc a poc, els al·lors es, es també estan contents i bé, continuem amb les activitats Ara, el dia 8 fins a paella davant, avui anem a ballar allà a Sant Elm mm -hmm. nosaltres fent en si hivern ens ensem. I insistiu, actuam. Exactament. O sigui, feis en cibern, recullu conces formigues i llavors si estiu sortiu eh, allà... Eh. vam a conèixer. Dar-vos a conèixer, no, no, no, no, no, talment, talment igual, talment igual, a més, o sigui que feis tallers, feis eh, eh, viatges, jo que sé el que feis, és que és, és increïble, bueno, com, com molts de grups, però, però Valtros, estan parlant ara de Valtros, o sigui que... Com molts de grups, eh? això tens molta raó, com molts de grups, que cada un jo crec que fa el que, el que sap. Afortunadament, afortunadament, que si parlàssim par si ara tu i jo fa 20 anys enrere, que ja, ja, ja havíem parlat 20 anys enrere, no podríem comptar lo que estem comptant ara. No, la eh, cosa s'ha millorat, els grups han millorat tots, tothom fa el que sap. El que passa clar que nosaltres que estem aquí dins Guila i preix que el dins Guila es veu més, perquè hi ha més gent, veritat mm. que sí, però no, no vol dir que l'altre que fan els altres no sigui una aportació tan, valuosa, tan valiosa o més que la nostra, veritat yeah. però clar, dius, tens raó estem parlant del nostre, nosaltres per exemple actuam en el Valuart eh, participàvem o participàvem en la fira medieval en la en les mostres de folclor bueno, i en tota activitat pues, com us demana pues, l'Ajuntament d'Eivissa o, o els Consell Uh -huh. si podem, doncs pues, ha que donar una maneta, entre tots tenim que fer les festes veritat, el que passa que en Guai mos ha tocat molta festa a nosaltres <laughs> no, ja, ja, i vos agrada vos agrada sí, és el lot, estan contents, estan molt contents. sí, sí, sempre venen contents amb aquesta calorada que passa que me catgis jo no hi aniria amb aquesta roba, amb aquest estiu però bueno ells sí que estan contents, i una de freda i una de calenta, ja vas vora i no sé si eres en el claustre, però hi havia tota la colla, de la qual jo vaig sí. estar molt, molt, molt contenta, perquè jo me l'estim molt, la colla, molt. Ja, ja, ja es, no, es coneix, eh? es nota, es nota, es nota la relació que ha entre la colla i tu, i tu i la colla... No, família, per, per dir-ho d'alguna manera. Me'n varen parlar, o sigui que mateix me'n va parlar, diu, estàvem allí tots, o sigui, feia una calor increïble i estaven tots vestits eh, que passaven una calor tremenda, o sigui que, que vaig estar allí a Reina Sofia, no, no vaig poder estar en els dos llocs, però m'hauria agradat estar, perquè devia ser un, un acte eh, molt emotiu. Sí, nosaltres doncs, també cada any anem a que a Serres nam dos vautes a Sany i nam el primer diumenge de Sany i anem el dia de Santa Maria. Perquè molts, a roba tenir família que tenen balladors, pues i si ells no poden venir, pues nosaltres pues nam allí i ja està. Mm -hmm. Fa molt anys, ja, bueno, uns 3 o 14 anys que que fem mateix. I ojalà pues, si no som jo, pues, ho puguin fer uns altres perquè clar, tot de tenir un relleu i tot de tenir un començament i un i un fin i tenim que acceptar les coses com, com són i no tenim que voler distorsionar una realitat de les coses. Guarda la besa medalla, eh? Ai, sí, ara la durenes banc, ara sí, si, si me costa més la caixa forta que la medalla, però. És una que fer un poc de broma de tot i, i tant i tant. Fartut tot, fartut tot com ve i, bé. Un poc, bueno, no no pensava en guanyar, bueno, ni guanyar un altre any que me'l donassin. I com que ja teníem aquest, que ja teníem aquest tema armat de, de, del que tenim que tenir a Eguiça, pues, vaig pensar que quizà em llevaria un poc d'independència, però penso que no, que no. no. Ara m ha donat més piles, ja els hi he dit, ja els hi vaig dir que siguin coneixien i me l'havien donat, que se tinguessin les conseqüències, eh? eh ja, eh, realment han sigut tres medalles molt, molt merescudes. Sí, perquè ja, ja en esti... justament la família d'ell... Pues va néixer a una casa de pagès, Can Guillem de Zeró, molt prop d'allà on va néixer el meu, el meu abuelo. Uh -huh. prop, un, com aquí que diu, un tir, un tir de pedra. O sigui, uh -huh. dos, dos persones de Sant Carlos, en Guillem i això. I el senyor Sardà, també, un senyor que ha treballat molt el nostre dret foral, veritat, sí. i, que, i que continua treballant, clar, clar, clar, clar. No, sí. està amb actiu, està amb actiu, també el senyor Cerdà, eh? I el llàstima que, que don Vicent no hagués pogut estar, però va estar la seva senyora, que és un encant, eh, na Pepita, sí. és un encant, i el eh, senyor Cerdà, doncs, pues, com, com deies, que està amb actiu i, i s'ho mereix, s'ho mereix, eh, aquest, eh, aquest guardó. Eh, eh se gasamos emocionat, eh. Ya, ja, m'imagino, m'imagino. Molt moro, ser veï co com suigéssim si un, un xupo una llota. Eh? Sí, sí. Bueno, Carmen. Bé. Una abraçada molt grossa en bona perquè tu mereixes, mereixes, després Bé. de tants anys de feina i i per lo que i lo que seguirà, i lo que seguirà en aquestes hores ja, ho, ja hem pogut tenir una altra medalla per tots els dissents i formentarers, aquesta radioteràpia aquí aquí a Eivissa. Exacte, exacte. Puc que hem de lluitar tots, tots, fins a aconseguir-la i que sigui una realitat, que no hem que desplaçar-nos per aquest assumpte mai més fora fora d'Eivissa. Tots els malalts, eh, supos que... Eh, tothom... És es que, es que ha passat, es que passat per aquí, ja ho sap que no ha passat, pues, també ho sap, perquè ha tingut familiars o amics. Per això, que, és que, que una... és, és que ha tingut familiars, ho sap sí. en el cas de, de tothom que, que ha tingut que, que anar a Palma. Perquè ens ho mereixem, perquè és nostre i perquè no ens regalen res, eh? Només ens donen el que té que ser nostre, Es a uh -huh. dir, que ens ho tenen que donar. I l'any que ve, doncs, pues, té que va ser, ja, una altra medalla per, per tota silla de Guissa i de Formentera. Molbé. Molt, bé. molt bé de Formentera mai, eh? No, jo tampoc, mai. Sempre sempre de Samar. Són descendents de d'ibiscens de i per tant, eh, tenim que ser amics i tenim que ser germans. Per això, Carmen Tur, enhorabona, moltes gràcies i aquí es Cateua, okay. ja us saps que sempre és Cateua Radioèxit i molt prontet, molt prontetes. El nostre cam estarà Quan vull, amb tots vosaltres. Si puc fer alguna aportació als ja us saps, els meus sonadors, els meus... I tant. Això ja molt, molt gustos. Estu estareu convidats. Vinga, Maribel. Gràcies, una abraçada. Molta canya. Molta canya. Adéu.